Xabi inbeinat eta handere, hona hemen zuentzako gaia. Zuek lagun minak zarete, orain dela gutxi arte amaika parranda botatzen zen duten elkarrekin. Baina gaur egun parkean bakoitza bere umean karroan daramala bakarrik elkartzen zarete, orain ere bertan elkartu berri zarete. Zuek lagun minak zarete, orain dela gutxi arte amaika parranda botatzen zen duten elkarrekin. Baina gaur egun parkean bakoitza bere bereumea karroan daramala bakarrik elkartzen zarete. Orain ere, bertan elkartu berri zarete. Gure bizitza etzen bat ere aurre eskolan egiten dugu orain jaia, tralara ilalai, tralara ilalai, tralara ilalai, tralara ilalai, tralara ilalai aurre eskolan egiten dugu orain jaia. Gu parranda botatzen elkarrekin hasi, E, baina orain jumeak iniezina izbizi. Lala lai, lala lai, lala lai, lala lai, lala lai, lala lai. Baina orain jumeak iniezina izbizi. Parranda honbat ez dut aspaldi botanik, Jadanik nik hiru urte alkolairan barik la lara, la la lara, la la la la la la lara, la la ja la la hiru urte alkolairan barik Kuba nintzen, nitzen lene Kuba tarekin gaztetan hitzela Alaba txupeteak inorain den bezela. Tralara ilalai, tralara ilalai, tralara ilalai, tralara ilalai. Alaba txupeteak inorain den bezela. Gelituko gara orain gu Juerga botatzeko, eta umea, orain, eta umea orain bere amaksaintzeko. Lalalai, lalai, lalai, lalai, lalai, lalai, lalai, lalai, lalai, eta umea orain bere zaintzeko. Orain dikes gauden ez guzti zartuta, utzi beharko du gu karroa parkatuta, laralai larai laralai laralai lara lara utzi beharko du gu parkatuta. Naiz jadagu ezkaren askotan irteten, kaka izaten dugu beste erabaten, tralara ilarai, tralara ilarai, Kaka izaten dugu bestera baten Bonon ni da honekin ezin dut gehiago, guazen horta Bernara hartuko datra golalaela la. la, la, la, la, la, la, la, la umen panyaleekin egunerozita eginbeharko diegu gaztetxeei eginbeharko dugu gaztetxea bizita la la la la la la la la la la la la la la la la la